Нью-Йорк, 1929 рік. Мейсі перша відчула біду. Вона плакала безупину. Через місяць після її народження, коли наша мама занедужала, Мейсі стала спати зі мною на моєму вузькому ліжечку в маленькій кімнаті без вікон, яку ми ділили з братами. Було так темно, що я вже не вперше подумки запитала себе – чи оце так відчувається сліпота, як суцільна порожнеча. Я заледве розрізняла, чи точніше лише відчувала силуети хлопців, які час від часу ворушилися, але ще не прокинулися – Домініка і Джеймса, шестирічних близнюків, що від холоду тулилися один до одного на лежанці на підлозі. Сидячи на ліжку, спершись об стіну, я тримала Мейсі так, як показала мені мама, приклавши до плеча. Я спробувала все, що могла, аби її заспокоїти. Все, що раніше допомагало, гладила їй спинку, проводила двома пальцями по носику, тихенько наспівувала батькову улюблену пісню «Моя пташко-співоча їй на вушко». Чув я трелі дрозда, солов'я і конопляночки. «Та солодший за них голос твій, моя панночко!» Але вона тільки верещала голосніше, здригаючись у спазмах плачу. Мейсі виповнилося півтора року, але важила вона, мов, пір'їнка. За кілька тижнів після її народження мама злягла з лихоманкою і більше не могла її годувати, тож ми обходилися теплою підсолодженою водою, вареною вівсянкою і молоком коли могли його собі дозволити. У нас усіх світилися ребра, їжі бракувало. Бували дні, коли ми їли мало не саму жорстку картоплю в рідкому бульйоні. Навіть при здоров'ї мама не вирізнялася куховарським хистом, а іноді вона навіть не докладала зусиль. Не один раз, перш ніж я навчилася куховарити, ми їли сиру картоплю з відра. Минуло два роки, відколи ми покинули свій дім на західному узбережжі Ірландії. Життя й там було важке. Наш батько раз за разом втрачав роботу, а коли мав заробітки, то їх було не досить, щоб нас годувати. Жили ми в крихітній кам'яниці без опалення в невеличкому селі Кінвара в гравстві Голуей. Повсюди наші сусіди тікали до Америки. Нам переказували байки, про помаранчі завбільшки з картоплю, про поля біжжя що колишиться під сонячним небом, про чисті, сухі дерев'яні будинки з електрикою та каналізацією, про те, що роботи там стільки, як фруктів на деревах. останнє зробивши для нас добре діло, чи, можливо, позбавивши себе тягаря безперестанного хвилювання, таткові батьки і сестри разом нашкрибли грошей на подорож через океан «Для нас п'ятьох», і одного весняного дня ми сіли на Агнес Пауліну, яка тримала курс на острів Еліс. Нашою єдиною сполучною ланкою з майбутнім був шматок паперу з написаним на ньому іменем, який батько поклав у кишеню своєї сорочки, коли ми піднімалися на борт. Іменем чоловіка, що емігрував десять років тому... І тепер, за словами наших родичів із Кінвари, був власником поважного ресторану в Нью-Йорку. Хоч ми й прожили все своє життя в прибережному селі та ніколи не бували на човні, не кажучи вже про корабель у відкритому океані. Окрім мого брата дома, що був сильний мовбик, ми не здужили мало не всю мандрівку. Ще важче було мамі яка на кораблі виявила, що знову завагітніла і не могла їй рісочки втримати в шлунку. Але навіть з усіма цими негараздами, стоячи на нижній палубі, а не в наших темних тісних каютах четвертого класу, дивлячись, як масна вода піниться під Агнес Пауліною, я відчувала, що на душі мені ставало легше. безсумнівно, думала я, ми знайдемо собі місце в Америці. Того ранку, коли ми прибули в Нью-Йорк, у гавані було так туманно й похмуро, що хоч ми з братами й стояли біля поруччя, вглядаючись у мряку та ледве розрізняли розмитий силует Статуї Свободи, яка стояла недалеко від пристані. Нас зібрали в довгі черги на одяг, опитування та проставляння печаток, а тоді відпустили між сотні інших іммігрантів, які розмовляли мовами що мені скидалися нервіння Домашньої худоби Я не бачила ні полів збіжжя Ні завеликих помаранчів Ми сіли на пором до манхеттену І блукали вулицями Ми з мамою, хитаючись Під вагою нашого майна Близнята, просячись на руки Батько З валізами під пахвами Стискаючи в одному кулиці карту А в другому потертий шмат паперу На якому Нерозбірливим почерком його матері було написано «Марк Фланері» Ірландська троянда Делансі Стріт Кілька разів загубившись, батько кинув спроби зорієнтуватися за картою і почав питати дорогу в людей на вулиці Мало не щоразу вони відверталися, не відповідаючи Один чоловік сплюнув на землю, його обличчя скривила огида Але врешті ми таки знайшли це місце Ірландський паб, так само убогий, як і найжалюгідніші паби на задвірках Голуея Ми з мамою і хлопцями чекали на тротуарі, доки батько був усередині Дощ припинився, з мокрих вулиць у вологе подвір'я підіймалася пара Ми стояли в сирому одязі, задубілому від поту і бруду Чухаючи вкриті струпами голови від корабельних вошей так само повсюдних, як і нудота, з ногами натертими від нових черевиків, які бабуня купила нам перед відплеттям, але мама не дозволяла нам їх взувати, доки ми не ступимо на американську землю. І думали, в яку халепу себе втягнули. Окрім цієї жалюгідної копії ірландських пабів, біля якої ми стояли, ніщо на цій новій землі не було хоч трохи подібне, до знайомого нам світу Марк Фланері Одержав листа від своєї сестри І очікував на нас Він найняв нашого батька Посудомийником І відвів нас у район Подібних до яких я ніколи не бачила Високі цегляні будівлі Толилися одна до одної На вузьких вулицях Повних люду Він знав, що там шукали наймачів у квартиру За 10 доларів на місяць На третьому поверсі п'ятиповерхового будинку на Елізабет-стріт. Коли він залишив нас біля дверей, ми почемчукували за поляком-власником будинку містером Камінським вздовж викладеного кахлями коридору, а потім угору-сходами, на силу тягнучи свої пожитки в спецій темряві, доки він напучував нас щодо переваг охайності, цивілізованості та працелюбства – чого, як він дав зрозуміти на його думку, нам бракувало. «Я нічого не маю проти ірландців, якщо тільки ви триматиметеся від гріха подалі», сказав він низьким голосом. Глянувши на батькове обличчя, я угледіла вираз, який мені ще не випадало бачити, але відразу зрозуміла, то було потрясіння через усвідомлення, що тут, на чужій землі, його суворо ганитимуть, Щойно він заговорить. Власник помешкання назвав його квартирою трамваєм, бо кожна кімната вела до іншої, як вагончики в трамваї. У самому кінці розміщувалася крихітна батьківська спальня, вікно якої виходило на тильний бік іншої будівлі. Перед нею були кімната, яку я ділила з хлопцями і Мейсі, кухня і невеликий передпокій, з якого два вікна виходили на людну вулицю. Містер Камінський смикнув за шнурок, що звисав з підбитої штампованим металом стелі, і загорілася лампочка, заливаючи тьм'яним світлом грубий дерев'яний стіл, маленьку поржавілу раковину з холодною водою і газову плиту. В коридорі за дверима нашої квартири була вбиральня, яку ми ділили з сусідами бездітною парою німців, як сказав нам власник на прізвище Шацман. Вони не галасують й очікують того самого від вас, мовив він, спохмурнівши, коли мої брати, невгамовні й непосидючі, стали граючись штовхати один одного. Попри несхвалення власника, задушливу спеку, тьмяні кімнати та какофонію дивних звуків, таких незвичних моєму вухові мешканки села, я відчула ще одну хвилю надії, оглянувши наші чотири кімнати, я вирішила, що ми почали спочатку, залишивши позаду безліч труднощів життя в кінварі. Сирість, що пробирала до кісток, убогу перехняблену хатину, пияцтво нашого батька. Я це вже згадувала? що мокливим мечем висіло над навіть найменшими заробітками. Тут батькові пообіцяли роботу. Тут можна було вмикати світло смикаючи за шнурівку, а воду, крутнувши ручку крана. Просто за дверима в сухому коридорі були туалет і ванна. Хай який скромний, та це шанс на новий початок. Я не знаю, як сильно на мої спогади впливає мій вік тепер, і як сильно він вплинув тоді. Мені було сім, коли ми покинули Кінвару, і дев'ять тієї ночі, коли Мейсі без перестанку плакала. Тієї ночі, що навіть більше за від'їзд з Ірландії назавжди змінила перебіг мого життя. Минуло 82 роки, а звук її плачу й досі мені вчувається. Якби ж я звернула більше уваги на те, чому вона плакала. Замість просто намагатися її заспокоїти. Якби ж я звернула більше уваги. Я так боялася, що наші життя знову розваляться на частини, що мені хотілося забути те, чого найбільше боялася. Не минулу любов батька до випивки, яку не змінив переїзд до іншої країни, мамин поганий настрій та напади люті, безперестанні сварки між ними. Мені хотілося, щоб усе було добре, я притуляла Месі до грудей і шепотіла їй на вухо. «Та солодший за них голос твій, моя панночко», намагаючись її заспокоїти. Коли вона нарешті змовкла, я відчула лише полегшення, не розуміючи, що Месі, як канарка в шахті, попереджала нас про небезпеку, але було вже запізно.